Сенека, ПРО дозвілля. Один Озирніться, прислухайтесь і побачите, що всяк увесь люд загалом тільки те й робить, що одностайно збиває вас на манівці, заохочує до пороків. І якщо вже й пальцем не ворухнемо, щоб чимось порятувати себе, то бодай відсторонімося від тієї метушні. Навіть сам затишок буде помічним, наодинці з собою, покращуватимемо себе. А ще ж, відсторонившись, матимемо змогу приєднатися до найкращих, вибрати для себе зразок, за яким порядкуватимемо наше життя. А цього не домогтися без дозвілля – Впровадити в життя якесь рішення можна лише тоді, коли ніхто за допомогою загалу не зіб'є нас із іще непевного кроку Тоді й протікатиме наше життя розмірено і плавно Коли не шматуватимемо його, то за щось одне хапаючись, то за інше Бо серед різних наших зол чи не найгіршим є те, що ми навіть пороки чергуємо бо ж не здатні й на те, щоб якогось одного вже звичного триматися. Впадаємо то в один, то в інший. Страждаємо не лише від того, що наші судження хибні, а від того, що вони мінливі. Хитаємося, беремося за різне, чого прагнули, те занедбуємо. До занедбаного знову повертаємось. Так і живемо, то прагнення нас мучить, то каяття». Повністю залежимо від чужих суджень. Найкращим вважаємо те, яке обстоює і хвалить загал, а не те, яке справді гідне того, щоб його обстоювати і хвалити. Дорогу ж, добра вона чи погана, обираємо не на свій розсуд. Дивимося, чи багато на ній слідів, серед яких немає жодного, що провадив би у зворотньому напрямку. Здивуєшся, що з тобою, синеко? Відступаєш від своїх засад? Це ж ваші стоїки проголошують. Аж до останнього дня, до крайньої межі, будемо зайняті ділом. Не перестанемо трудитися задля спільного добра. Допомагатимемо кожному, навіть неприятливі. Рук не опускатимемо. Це ми, хто жодному віку не даємо відпочинку, і словами того найкрасномовнішого мужа «Ми під шолом сивину беремо». Ми – це ті, для кого до самої смерті немає нічого дозвільного, бо й сама смерть, якщо дозволяють обставини, не є чимось дозвільним. То що ж, перебуваючи в таборі Зенона, переказуєш розпорядження Епікура? Якщо вже відступаєш від своїх засад, то краще вже явно перебігати з табору в табір, аніж ховаючись, зраджувати. Ось що наразі відповів тобі. Чи хочеш від мене чогось більшого, аніж щоб я був подібним до своїх наставників? Ну що ж, піду не тією дорогою, на яку справдали мене, а тією, якою повели». 2. А тепер спробую переконати тебе, що я не відхиляюсь від настанов стоїків, як самі вони від своїх не відхилялись. А ще ж, якщо тримаюсь не так їхніх настанов, як самих зразків, то хіба це не найкраще для мене виправдання? Розділю мої судження на дві частини. По-перше. Кожен має змогу з раннього віку повністю віддатися спогляданню правди, дошукуватись незалежного способу життя і отак жити отдаль від люду. Опісля, як ото ветеран, який уже відслужив своє на схилі віку, передати справу в руки інших, подібно до весталок, які, стосуючи обов'язки до свого віку, вчаться виконувати різні обряди. Вивчившись самі, навчають інших. 3. Якщо я проголошую, що ось ця настанова від стоїків, то це не означає, що ставлю собі закон ні в чому не відхилятись від слова Зенона чи Хрісіппа. Поділяю їхню думку в самій її суті. Адже йти лише за кимось одним годиться для якогось угрупування, а не для Сенату. Якби ж то в людській мудрості все вже було досконалим, очевидним І ніщо з її рішень не потребувало змін А поки що правди шукаємо разом із тими, хто її навчає Епікурейці і стоїки, окрім іншого, ще й ось у чому розходяться найбільше Різними дорогами провадять до дозвілля Епікур каже, мудрець хай не береться до суспільних справ хіба щось несподіване зайде. А Зенон, хай займається суспільними справами, хіба щось стане на перешкоді. Той простує до дозвілля, виходячи зі своїх засад, а цей усупереч їм, якщо зайде якась причина. А тих причин буває чимало. Держава може бути аж так зіпсована, що й пособити її годі. Також забита злом, що всі зусилля мудреця пішли б намарно, тож, не маючи надії бути помічним, він не йде на безглузду жертву. Мудрецеві може бракувати або впливу, або сил. Суспільство може загалом не сприйняти його. Врешті і здоров'я може завадити. Не спустить же він на воду пошарпане бурею судно, не впише немічного до війська, не ступить на дорогу, якщо знатиме наперед, що нею не пройти. Але також і той, хто ні на що не розтратив іще своїх сил, не побував у життєвих бурях, може втішатися затишком і не гаючи часу віддаватися заняттям мудрості, насолоджуватися цілковитим дозвіллям, плекаючи чесноти, Адже вдосконалюватись у них можна і у повному, якого ніщо не скаламучує спокої. Тож обов'язок людини допомагати людям, якщо є така змога, то багатьом, якщо менша не багатьом, а ще менша найближчим. Врешті самому собі. Хто приносить користь іншим, той зайнятий спільним ділом. Так само хто стає гіршим шкодить не лише собі, а й усім тим, кому якби став кращим, міг би приносити користь. І навпаки. Хто добре собі прислужився, тим самим допомагає іншим, готує для них свою поміч. 4. Уявімо собі, що є дві держави. Одна велика і в найширшому значенні слова «спільна» вміщає у собі богів і людей. У ній не прив'язуємо себе до того чи іншого закутка. Межі такої держави не кроком, сонцем вимірюємо. Інша та, де нам випало народитися. Хай це володіння афінян, карфагенійців чи іншого якогось міста, що належить не всім, а лише тим чи тим людям. Є такі, що водночас одній слугують державі іншій, більшій і меншій. Є такі, що лише меншій. Є ж і такі, що лише більші слугують. Тій більшій державі можемо служити й у дозвіллі. І саме в дозвіллі, гадаю, найкраще. Досліджувати, скажімо, що таке чеснота, щось одне чи множинне. Що людей робить добрими – природа чи заняття наукою? Чи всі ті моря й суходоли і все те, що охоплюють моря й суходоли – це щось одне, єдине? А чи Бог розсіяв у просторі безліч дрібних тіл? Чи матерія, з якої все народжується – це щось цілісне і неперервне? Чи розсіяне і перемішане? Тверде з порожнім якою є оселя Бога? Чи Він лише споглядає свій витвір, чи ним орудує? Чи Всесвіт огортає Його ззовні, чи навпаки, увесь Він у тому Всесвіті? Чи світ незнищенний, чи також і Його маємо зарахувати до всього крихкого, дочасного? Чим же подобається Богові той, хто вдається до таких от роздумувань? Певно ж тим, щоб не залишалося без свідка таке величне його творіння 5. Кажемо зазвичай, що найвище добро полягає в тому, щоб жити у злагоді з природою Природа ж народила нас водночас і для споглядання, і для дії Тепер доведімо правильність попередньо сказаного але цього не зробимо, поки кожен не з'ясує для себе, яке прагнення спонукає його до пізнавання невідомого. І як то ми квапимося наставляти вухо будь-якій казочці. Бачимо, як люди пускаються в море, наражаючи себе на чималі труди і небезпеки далеких подорожей, очікуючи лише однієї нагороди пізнати щось далеке і приховане. Ось що збирає людей на видовища, ось що спонукає їх зазирати у замкові щелини, вивідувати таємниці, відчитувати припорошені віками згортки, слухати про звичаї чужземних народів. Природа наділила нас цікавістю, свідома своєї краси і винахідливості, вона створила і нас, щоб було кому озирати усі ті дива. Бо ж намарно пішов би увесь її труд, якби така велич, така осяйна чистота, так тонко, з таким блиском випрацьований твір, що вражає прекрасним розмаїттям. Дивився б у ніщо в пустелю. А щоб ти знав, що вона справді хоче того, щоб усе це ми не лише окидали зором, а й пильно до нього приглядалися, то зваж, Яке місце природа виділила нам? Помістила рівно серед тих красот, щоб вони на всі біч відкривалися нашому зорові. Вона не лише випрямила людину, а й збудувала її так, щоб вона з легкістю могла стежити за зорями, що пливуть небосхилом від сходу і до заходу, щоб могла обертати обличчя враз із обертанням усесвіту, щоб високо тримала голову, посадила її на гнучку шию. Подбавши від так, щоб знаки зодіака проходили небом по 6 упродовж дня і по 6 упродовж ночі. Вона розгортає перед очима одну по одній кожну свою частину так, щоб одне щось виставлене для огляду будило жагу споглядання усього подальшого. Не все, однак, сягаємо оком. Не все бачимо таким величним, як воно є, але наш зір прокладає собі стежку для дослідження, закладає для нас підвалене пізнання правди, щоб від явного могли ми у своїх пошуках переходити до прихованого. Віднаходити й те, що є давнішим от усього видимого світу – Звідки взялись ті зорі, в якому стані був усесвіт ще перед тим, як розділились одна по одній різні його частини? Що, власне, розвело ту первісну, грузьку і безладну хаотичну масу на ті частини? Хто визначив усьому належне місце? Чи лише завдяки своїй природі важке опустилось, а легке піднялось – а чи, окрім ваги й розмаху, якась вища сила визначила закон кожному окремому тілу? І чи правдою є те, у цьому найвагоміший доказ наявності божественного подиху в людині, що якісь окрушені чи іскринки зірок, зісковзнувши з неба, відкнулись у незвичне для них місце? Отож, наша думка – Прориває небесні заборола. Їй не досить пізнавати лише те, що відкрите для зору. Проникаю, каже, і у те, що поза межами світу. Хочу знати, чи там бездонна глибінь, чи іще щось, теж окреслене межами. Як виглядають ті, що поза нашим зором, обшири? Безформні і безладні вони, чи на всі рівно простерті, і чи там теж усе набуло певного ладу? Чи той інший світ якось із нашим стикається, а чи ген нього відбившись, кружляє десь у порожнечі? Чи справді геть усе збудоване з неподільних частинок? які народжуються і народжуватимуться, чи матерія, з якої постає усе, однорідна у своїй тяглості, а змінна лише у своїй цілості. Врешті, чи елементи перебивають між собою у постійній боротьбі, чи, може, не борються, лише різними дорогами прямують до чогось єдиного? Подумай! Як мало часу у того, хто народжений для таких от досліджень. Як мало, навіть якщо б жодною його крихтою нікому не поступився. Припустімо, що з його легковажності ніхто й крихти часу у нього не забрав. Що й сам не дозволив собі марнувати й хвилинки, що так уже тряся над кожною своєю годиною, мов найскупіший хтось над грошем. І що аж до останньої межі людського життя добре йому все йшло, і ні на що з визначеного йому природою не посягнула фортуна. А все ж людина надто смертна, щоб оволодіти знанням про несмертельне. Отож я живу згідно з природою, якщо всього себе їй віддаю, якщо я її подивувач і шанувальник». Природа ж вимагає від мене двох речей, щоб я мав час і діяти, і споглядати. Роблю і те, і інше, раз уже й споглядання моє не без дії. 6. Але, скажеш, має значення, чи приступаєш до споглядання задля насолоди, нічого іншого від нього не очікуючи, окрім постійного, що «кінця немає», Такого ж таки споглядання. На те відповім так рівно ж має значення, з яким душевним станом провадиш громадське життя? Чи ти завжди в турботах і не добереш якогось часу, щоб, відвернувшись від людських справ, до Божественного звести очі? Як не вельми схвальним є домагатися статків, не маючи жодної любові до чеснот. Не плекаючи здібностей, видаючи лише голі діла, усе це повинно змішуватися, переплітатися, так і занурена у дозвілля, бездіяльна чеснота, що ніколи не показує нам того, чому навчає, це добро недосконале, мляве. Хто ж бо заперечить, що свої успіхи чеснота повинна випробовувати в ділі і роздумувати не лише над тим, що належить робити, але час від часу і до праці братися. Обдумуване до праці доводити. Якщо ж причина затримки не сам мудрець, Якщо відсутнім є не той, хто діє, а те, що повинно бути в дії, то чи дозволиш мудрецеві побути з собою на дозвіллі? З якими ж думками ступає мудрець у дозвілля? З такими, що й тут займатиметься тим, що стане у пригоді наступним поколінням. Ми без сумніву, належимо до тих, хто вважає, що Зенон і Хрісіп осягнули більшого, аніж коли б вели війська, пожинали почесті, видавали закони. Вони видали їх, ті закони, не одному якомусь місту, а всьому роду людському. То чому таке дозвілля не підходило б доброму мужеві – дозвілля, завдяки якому він визначає лад усім прийдешнім вікам і промовляє не перед малолюдним зібранням, а перед усіма людьми усіх племен. Людьми, які є тепер і які будуть колись. Підсумовуючи, я запитую, чи Клеант, Хрісіп, Зенон дотримувались у своєму житті своїх же приписів? «Без сумніву, ти відповіси, що саме так ті славні мужі прожили, як і говорили про життя, яким воно має бути. А ніхто ж із них не керував державою. Не мали, скажеш, ні такого становища, ані таких заслуг, що дають змогу зазвичай приступити до урядування. А проте не в лінущах вони провели своє життя. Показали». Як це їхнє дозвілля могло стати кориснішим для людей, аніж метушня і під інших? Тому-то, хоча й не займалися суспільною діяльністю, видаються аж надто діяльними. Є, окрім того, три види життя, про що зазвичай і сперечаються, який кращий. Один із них увесь для насолод. Другий – для споглядання. Третій – для дії. Облишимо наразі суперечки і припинімо ту непримирену війну, яку оголошуємо тим, хто обрав протилежний спосіб життя. Пригляньмося, чи всі ті три табори, дарма що під різними гаслами, не ведуть до одного і того самого висліду. Бо ж ані той, хто схвалив насолоду, не обходиться без споглядання, ані той, хто у спогляданні без насолоди. Врешті, споглядання на й тому, чи є життя в дії. Чи мала різниця, скажеш, у тому, чи ставиш собі щось за мету, чи просто його допускаєш, як щось побічне. Ще й яка різниця? Але ж одне не обходиться без іншого – ні один хтось не споглядає без якоїсь дії, Ні другий не діє без споглядання, Ані третій, з чиїми міркуваннями Одноголосно не погоджуємося, Не схвалює бездіяльної насолоди, А лише ту, який з думки додає тривалості. Отож навіть шанувальники насолоди Не обходяться без дії. Та як обійтись без неї? Сам же епікур зізнається, що інколи полишає насолоду і хилиться до болю. Чи то з тієї причини, щоб не розкошуватись у насолоді, а чи з тим, щоб меншим болем більшого уникнути. До чого ті міркування? Щоб видно було, що споглядання схвалюють усі. Для одних воно мета їхнього життя. Для нас же – Якірна зупинка, а не гавань. Вісім. До того ж, Хрісіп у своїх настановах не відмовляє людині у дозвіллі. Мова не про те, щоб піддаватися дозвіллю, щоб вибирати його. Наші наставники проти того, щоб мудрець брався за будь-які державні справи. Але хіба не однаково, що його приведе до дозвілля? Чи держава позбудеться мудреця, а чи мудрець держави? Якщо держава у будь-якому разі позбудеться всіх. А вже, напевно, позбуватиметься тих, хто пильніше до неї приглянеться. Але хай мені хтось назве державу, чиїми справами мав би зайнятися мудрець. Може, це держава Афінян – де засудили Сократа, звідки, щоб не бути засудженим, пішов на вигнання Арістотель, держава, де заздрість бере гору над чеснотами. Погодишся, що це не та держава, якою мав би займатися мудрець. Чи може він приступить до справ у державі карфагенян, де не вщухають чвари, де свобода небезпечна для найкращих громадян, де справедливість і добро і мід'яком не цінять, де нелюдська жорстокість до ворогів, де й до своїх не менша ворожість. Мудрець і від такої відвернеться. Скільки б тих держав не перераховував, не знайду такої, яка терпіла б мудреця чи мудрець її терпів би. Отож, якщо такої держави, яку уявляємо собі, знайти годі, то дозвілля стає потрібним для всіх, бо ж ніде немає чогось такого, що було б нього вищим». Коли хтось скаже, що судноплавство – це найкраще, що може бути, а при тому забороняє пускатись у море, де судна час від часу йдуть на дно, де налітають буревії, що збивають керманича з дороги і женуть його у протилежний бік, то такий, гадаю, вихваляючи судноплавство, забороняє відпускати прив'язі і піднімати якір». На цьому текст у рукописах обривається. Поперечне читання, 2022 рік.